Var en svensk sjöman på jorden vankar, har en någon i blodet ändå då. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hårra, den gungande någon. Höften. Vi går särgör varandra, vår, vår buks har press, och bläs och vår hållning är något placer. Vår blick ger trötta vår löften, och sture gatans publik. Men varför tystnar du plötsligt vaktparadens paradens messingsmusik? Jo, där kommer det en gång med en byxa som en rak minas. Mocka skorna har en på Det är hans att dansa jazz yes. Han är slagg och smärt som vid Han ler i mjölk Han har skärp på blilla midian. I pannan luggen Han och andra söta gossar Som har törst på sina ögonlock På sitt hela bakverk frossar Sen borrar jag all mitt hajfoklock han på höga klackar trippar Som jazz-expert Och i små vippar Hans lilla käpp Lilla käpp, lilla käpp Jag läst i gamla romaner Som är så tråkiga så Att manna kraftman fordom haft Och en bröndja av plåtropar på Tornerspel var deras vanor För ljungfrun slogs man till häst Kultur. Jag har gått framåt när vi nyttidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gång Med en byxor som en raktlig nass. Mocka skongar har en goss. Du som en ansvarig ass. Han är slagg och smärts av Han ler i mjölk. Ler i mjölk. Han har skärg om lilla midian. I pannan... 16, 4 och 30 år.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 fem och tio. År Sexton fem och tjugo. Sexton fem och tretton sen och 40. Ja. Där uh, fungerar det. telefonen också och vi kör från b datorn här. Vi har den 18 som vi hörde. Eh, uh, Sverigekanalens uh, direkt sändning här, direktström, streaming 18:e april 2015 från b datorn Det är bara b datorn som är igång.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 Så att uh, jag slutade dricka läsken här va. Det ju kostat mig tusentals kronor. Det var ju rotfyllning också från Märsta och väldigt massa hål och grejer här. Men så, uh, så vidtog jag vissa åtgärder här. Jag slutade i princip att dricka läsk helt och hållet. Bortsett från enstockas bur burkar med Cola Zero. Men de kan jag också skippa. Och sen rätt rätt tandkrem och en fresh rätt ta tandborste också då. Man ska inte ha något vatten.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 Men sen får man skaffa ett nytt konto Som man kommer åt alla Jag har alltså skickat upp på musicwebtown.com Och så är det snedstreck då UNR Urban Niklas Rickard Och så siffran 1 Och så är det bara i andra där UNR1 till UNR2 Och så fortsätter man det uppåt Det är en väldig massa helt enkelt där Korta punkt nu Snedstreck Anita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 Uh, faktiskt, och från början fick de ju koppla med en telefon, uh, telefonväxel de kopplade samtalen vidare Vår gamla tekniker under många år på närråden i Stockholm, och Lindberg var ju svårt sjuk förra dördagen men nu är han ju tillbaka igen så han kommer att sända, och ST hade gjort ett nytt program på torsdagen och fick ju brev också från Percy Brunströms, syster också Diana, att Percy Brunström, den gamla alkoholisten, har kolat vippen han har ju förgevats försökt att få komma tillbaka till studion där. O.C. och Lindberg som har vägrat. Så att han har fått sända över såna närradio. Radio Kniss. Och han har självklart pratat om sitt enmansparti då. Medborgarpartiet. Men han avled då nästan 80 år gammal. i Hjärtinfarkt den 23 mars. och nu har han tystnat faktiskt.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 Eller jag är inte kristen. Men han hatar de kristna och hatar västerlandet så kommer de hit till våra länder. Det är mycket märkligt faktiskt. Islam är väldigt bra men varför stannar man inte kvar i de muslimska länderna. och kommer, Man kommer alltså till våra länder istället. Jag läste mycket positiv sak här. Bålänge kommun. Eller fredarna i Bålänge kommun. Där man lägger ut 35 miljoner kronor på...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 Vi får vänta lite. Eh. Allt. Allt.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 Jag skickade ett sms till dig. Eller ett mejl till dig då, sa det. Han, han spydde. Ja jag pratade. Jag ringde upp honom och frågade att det kommer alla hål på honom hand. Ja, jo, han spydde och magen och allting. Det ja, kom... allt var dåligt. Men han fick ju hjälp av någon i alla Jag vet inte vem det är som hjälper honom nu. Men någon måste det vara som hjälper honom. Han hade ju en kille som heter Stig där tidigare. Ja, han har fått lite bättre stövlar. Vinterstövlar och sånt där. Ja. Jag vet inte, hjälper Stig honom fortfarande eller? Nej han tröttnar på att uh, Geo Ge Lindberg blir alldeles nöjd, han bara gnäller i alla fall. ja, jag pratar med, med, med Stig, ja. han har ju hjälpt uh, Geo väldigt mycket men Geo är liksom så otacksam och självupptagen. Han har ju inga tänder i munnen, så han kan ju knappt tugga, tugga maten va? Ja. Han har ju förlorat alla tänderna vet du? Ja precis, nej ja. det är...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 Och, och, och det, det, det är korta låter, alltså så här lite, lite snabba lite lite med, med dragspel så alltså, det är ju dubbla gubbar som kör dragspel. Va? så här lite lite fartiga låter med dragspel. De är en del låter är bara så här två minuter ungefär va? Ja, är det annat inte 10 10 eller? Ja, jag råkar hitta det så du. De här, de här låtarna. Jo, men vad jo, det? Men det var, var, var hittar du dem och sånt? Ja, det får man inte säga. Får, får man, men i alla fall jag råkar ja, hitta. Men hittar de dem på nätet ja, eller. Jo, jo, ja, jo Ja, men alltså de är alltså det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 och sen hittar jag också här, jag har skickat upp ett ställe på internet där det är helt lagligt att skicka upp musik som heter det är Musicwebtown.com. Där hittar jag 115 stycken låtar som alltså är Anita Linblom. Ja, gamla låtar alltså sen hon började ju där på hon började nästan i slutet på 50-talet va? Ja, det gjorde hon. Och är ju väldigt gammal idag så det, det, det här sånt i livet och de här, de här och sjunger kyl kyl jul, jul, låtar också. Jo ja, jag har ju sjungit en massa av musik.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 Ja, men ockupationen av Palestina och dessutom så måste de få tillbaka de här 1967 års gränser. Ja men du, det pratar du riktigt 1967. Men tänk, tänk var lite smart nu Gunnar. Tänk nu som att du, du är svensk nationalist. Du, ja det menar men att blir... judarna, judarna har rätt till ditt eget land va? Men men, inte, men, inte, jag, får... jag anser inte att judar har rätt till ditt eget land. Jag anser att det judar det alltså, det talade det här i Ring P1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 i och allt vad de hette, det var också men ja. det bildade med ett land ingen skulle ifrågasätta USA idag är hur? Nej och indianerna lever i reservat Ja men alla, alla indianer som kallade indianer de är också amerikanska medborgare med samma rättigheter som alla andra jag har, ju, jag har ju läst då att indianerna kommer från Indien alltså, vad, vad menar du att de kommer ifrån då? Nej men varför det kallas för indianer? Ja. Det var för att när kungen av Spanien gav, gav Columbus och dem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 i tusen år, åtminstone i fem år har vi krigat på Danmark i flera hundra år och slagit del massor av danska, Men det finns ju ingen jävelse som se någon skillnad på en dansk och en svensk. Vad är till exempel st större delen av det som idag är i Sverige? Var det har varit danskt en gång. Jag det på, jag, ingen Sverige. Jag tänkte på en sak så här. På samma gång som Sverigedemokraterna är det enda parti som är mot massinvandringen som är för en öppen svenskhet så att, att invandrare kan anpassa sig till Sverige. Men jag tror det är att man ute efter invandrarnas röster i, i den frågan. Tror inte det? Man vill ha röst. Jo, det är, alltså, Sverigedemokraterna är ett parti som...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 det här är ju bara att man vill tvätta bort och försöka komma in i den politiska värmen. Vad hon som skriver nu på den här samtiden, hon har väl något, något utländsk namn, vad är hon för någonting då? Paula Biler? Nej, det, hon, det är någon annan, det är, vad, vad, är, vad är det för människa? Det är någon, hon har någon namn, du har sett på samtiden, punkt nu. Ja, jag har inte löst riktigt där så. Nej men där står jag, där. hon har någon namn, jag vet inte vad hon heter för någonting.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 Jag, men däremot, jag har en rasistisk grundsyn. Jag tycker att när du lyssnar på, vad heter han nu, då, den gamla brebäraren, Evert Sandin som sjunger om Sverige, om vackra, bronda, blåögda flickor, hela vår kultur, den grundar sig på det. Om det är en massa svart, muskiga och svartögda människor med krulligt hår och kolsvart hår och liknande. Vad är Sverige då? Alltid. Även om de är ingenjörer och jätteduktiga. Alltså, och ekonomiskt välbeställda.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 att det kommer mer och mer mörka inslag in ja då försvinner det slut det nordiskt blonda och det tycker jag är hemskt men om vi tittar på araberna till exempel de är ju ljusa i hudfärgen de är ju inte mörka i, i hudfärgen de är inte ljusa, de är däremot de saknar färg de är närmare liksom, någon sorts vithet nästan en, en, en, en, en sjuklig vithet många av dem men... de är, titta, på en titta på en riktigt nordisk, en ung vacker svensk kvinna hon har ju liksom rosande kinder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 Och svearna var ljusare folkslag. Ja, och det där kan man... Vi har ju talat om den gotiska... Det var en östgot som krossade det romerska riket. Och då vakar 476. Liksom, vad fan är en östgot? I Gotland är det goternas hemlande. Vi är ju då... Vi är ett blandgermanskt bland folkslag, är det vi. Vi är ett blandgermanskt folkslag från början, så att säga. Här. Inte nu. Ja, men det är samma sak. Var det är en german? Var... var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 Det är det som är svenskt. Men däremot, det... hör du, vi har hämtat maträtter och inspiration som Lucia och jultomten och julgranen som kommer från Tyskland allt. Eller hur var det då? Ja, då? Om du tänker dig det uttrycket. <här> det kommer från Tyskland. Vilket jävla Tyskland. <här> Tyskland, det, det har inte funnits av Tyskland från 1871. I 1871 enades Tyskland. Det fanns funnits tysktalande områden. Om du tänker Adolf Hitlers, hans uttryck var, hette Heims in Reich.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 jävla porrkonsulter som helst oavsett vilken etnisk bakgrund de har. Han heter. Flickan uh, sitter och tittar på det. Störn heter han. Vad, vad heter ja, det är en morg i varje Ja. <laughs> Jag menar, att titta på brudar, det gör man. Det gör nog alla oavsett vilken gäller etnisk bakgrund man har. Han sa att det är, sagt, som, te, te... Det är som flick, flickor som säger ah. att de,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 Har du ringt till själv någon? Nej, nu pratar inte jag om ett om speciellt program utan rent allmänt hur mycket invandrare som medverkar jo, ja, ja, egentligen håller, i P? Det det är ju för att det är ju medveten politik för det att det medveten. ska vara det, det är ju, fan, så, Nu blir man ju snart förvånad av någon som heter Kurt Larsson. Ja. Det är ju bara arabiska namn. Ja, det är snart och även programledarna är snart invandrare också va. Ja. mer och mer alltså.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 internt. ligger det på tuning också? Eller? Nej, radioislam.org Peter. Ja. Där kan man, det finns på olika språk så det är, det är många olika språk där förutom svenska naturligtvis då. Ja. Jag ska, jag ska avsluta nu i alla fall här ja, med jo. att jag blev glad idag när jag ringde till Alia och jag har ju till på min iPhone ja, jag har 2 gig 2 gigabyte där då för eh, 299 kronor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 Jag köpte ju min kontant för 6 000. För det är många som går omkring nu med här, såna här små hörlurar hur, hur låter det med såna här små hörlurar då? Det I... låter perfekt Mycket bra Ja det är jättebra Ja, ja. Nej jag tänkte faktiskt köpa här, Försöka övertala min gamla mamma Så kan hon ju lyssna på, på, på, på nätet Och får några ju gratis wifi hemma Här uppe finns inte det här 4 det här Vad heter det? 4G finns 4G. inte det finns, eller 4G 4G menar 4, 4 3, Eller vad heter det? 4... 4G Det finns inte här uppe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 men, ja, du lyssnar på musik, ja, men du kan ju inte lyssna på nätet. Nej, det kommer Men någonstans måste man vara bortkopplad från nätet också. <laughs> ja, jo, jo, ja, jag håller med om det. Men du kan ju lyssna på dina egna stationer med bara. Ja, det du, ja. När man köpa så är nog 80 för 600 spänn, det är ju i alla fall överkomligt kommit. du, jag får ju tillbaka 5000 här nu i juni här då från skattemyndigheten. Ja, då har du bara en tusen till så har du en iPhone. Ja.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 Nej, det tror jag inte. Nej. De kostar ja, jag hade en, en, en tjej som var grannen med mig. och köpte en sån där. Men den tyckte de var värd. köpte på Sibar, Ja, det var ett 11-1200 spänn. Men den var värdelös. De är, för, de, är för, de är för billiga grejer, va? Nej, det är... Man får vad man betalar för. Ja, då. Ja, ja, vi säger så. Har det Hej. Hej då. Jag ska jag se här nu. För att nu har ju klockan gått iväg här, men...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 Hej, hej! Hör du mig nu? Nu blev det lite sent här för Kent Andersson i nacka babblade på telefon utan Helsinki här, Ja, men det är helt okej. Jag har suttit och lyssna på honom och er satt mellan dig och honom sedan 16.45. Och jag måste verkligen säga att han hade. jag brukar ha lite svårt för vissa saker han säger ikväll, vilket jag tycker att han är lite oseriös och så vidare.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 och jag pratade med Konrad via mejl eh, en del gånger på sensommaren där, och han skrev till mig annat att vi har pratat om det, jag och Länsman, din medverkan och det är en planerat ett, ett, ett avsnitt med dig tillsammans med några andra debattörer i ett kommande avsnitt av Roger Länsman under hösten. Vi vet inte exakt när det kommer att bli än, vi håller på att fila på det men vi ska höra om och skriva till mig. Och är det så att du tycker att det tar för lång tid så får du gärna höra av dig Och ja, jag hörde av mig tre eller fyra gånger Men inte allt, ja, fyra gånger tänker jag, med ena mellanrum Tillsutom så, så tröttar jag Och eh, fram till ett en veckor sedan så hörde jag av mig till Radio Länsman Både via Radio Lensams hemsida som övrigt är www.rlm.nu om man visar rätt Den finns, alltså, Radio länsman finns alltså inte så program längre på exponerat utan de bara skaffat sig en helt egen sida. Och eh, ja, jag skrev till dem både via deras hemsida och deras Facebook sida. Och i förra söndagen, eller att jag satt, när det blev bestämt för en vecka sedan. Alltså i det, för här var exakt så det blev det sex dagar sedan. Så fick jag svar ifrån att skärma sig den som jag själv. Och han skrev saker som jag tyckte var väldigt, väldigt, väldigt... Är svävande eller väldigt osammanhängande. Jag tror att jag kan ju läsa för lyssnarna om de vill höra vad han skrev. Jag publicerade nämligen mejlet på en av mina tre bloggar: Namn Karlssyparina, och bestämt bloggen Karlssyparin 2. Detta, är, som lyssnar vet säkert, är det är något en romersk siffra efter det här. Och jag går in på. Google också söka på min blogg och så får vi se vad som dyker upp. Det här dykt upp. Eh. Och det är mejlet som han skrev till mig löd här. Hej Karlstrypan, ber om ursäkt för sent svar. Erkänner mig skyldig till att jag periodvis vara extremt dålig på att kolla meddelanden. Så det är jag. Ingen nyhet precis. Ja, det har jag ingen minnet av att det skulle ha planerats. Han syftade på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 Vi är så extremt under strålkastning från olika håll Och jag måste därför tänka på podden först Jag hoppas att du förstår Men lycka till med det projekt, ordentlig vecka Med vänner jag hälsningar, Länsman Och jag svarar då tillbaka om så här Hej Länsman, inga problem där, vi är bara vetorubin Tackar för svaret och ha en bra vecka Men, när man eftertanke så Lät jag väl kanske Någon Länsman komma undan lite för lätt För jag tror inte på det här snacket om att Att jag ska tänka på podden först Det håller jag med om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 Men det kan ju vara så att han kanske inte kommer ihåg eller låtsas om inte kommer ihåg. Där måste tycker jag tycka ganska dålig stil att han erkänner sig skyldig det är starkt ord, men att periodvis vara extremt dålig på att kolla med den. Har man en podcast som är så viktig som hans podcast är det är ungefär som om man kan jämföra om eh, motiv för detta radio framåt eller eh, för, för även också Radio Nords front, som för övrigt startade för några månader sedan som är förmodligen inspirerade av både Radio Framåt, eller, nej, ursäkta, motgift och då. om inte de skulle svara på några meddelande. Så att jag tror att det är rent skitsnack där. Istället tror jag att en av orsakerna till att, att han inte vill ha med mig är att jag har kritiserat Sverigedemokraterna för de här senaste uteslutningarna som har drabbats partiet. Och eh, det är ingen hemlighet att, att Sverigedemokraterna försöker eh, få bort en viss stämpel som jag nog tror knappast de kan få bort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 om det här med SD Han sa ju det bland annat När han debatterade med dig kära Att han tror själv att eh, Orsaken till att Sverigedemokraterna Har namnat det med att försvara Israel Att det kan vara ett spel för galleriet Om jag fattar saker rätt. Och eh, eh, Jag tror i viss mån Att det har en del att göra med Att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 Men eh, nej men som sagt, jag håller med Kenta där att, att, att det kan vara lite grann att man, att man kör på med det här Att man försvårar, att man försvårar eh, staten i Israel Sen måste jag kritisera dig lite grann att eh, han, han har ju faktiskt rätt när han säger att det är FN När Kenta sa att det är FN som har deklarerat att, att, det, ska bli en, att det ska vara en två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 när man har försökt att komma fram till en lösning med, eh, Tillsammans med Vad ska man säga Palestina då, om man så vill Och när mina Står och säger att, att Ja vi måste stoppa de israeliska bosättarna Och sedan efter så då, eftersom, ökas det på Och israeliska bosättare skjuter ihjäl Palestiner Eller araber om man så vill rätt rätt. Eh, Så jag får nog ändå ge kant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 Svendemokraternas partier, bland annatligt från man TS Kal och som att just Kasselstrand och en massa andra personer inom sverigdemokratisk ungdom har samarbete med så kallade högerextrema organisationer. Det är ju lite konstigt, jag menar om man, om man påstår att det är. Har man sagt A får man säga B en av de organisationerna skulle då vara nordisk ungdom. Och så sent som idag så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 Samtidigt så är det faktiskt också så att det finns något som är skärmdumpar Och om man ska ha lite konspirationsteoretiker som jag tänker vara nu Så kan man ju, skulle man kunna tänka sig att det är så att det är en skärmdump det frågar om Att det är någon person som eh, har skrivit de här sakerna just Gustav Kasselstrands namn Och att man då har skickat iväg en, en skärmdump Eller att det är någon vän Uh, eller någon, någon liknande Någon person som, som vill Sätta kaststrand i, i dålig dag Ännu mer än vad man är hittills nu då, Som har skickat tillver den här sakerna till, till uh, nyhet idag dag uh, Samtidigt undrar jag varför man i så fall då Skulle skicka iväg dessa denna skärm, Dessa skärmdumpar till just nyhet idag. När det finns skall sidor som Aftonbladet Och express har skickar iväg den här dygnan till Just det Vad det är uh, det står bland annat så här i det här mejlet eh, på vår står i det här mejlet Gustav Kasteström skulle då ha skrivit så här annat. tycker inte vi om det här att det är en person som enligt då, nyheter i dagens artikel är dubbelansluten både SDU och Nordiska ungdom då har han tydligt skrivit så här enligt vad som står i artikeln tycker inte vi behöver vidta åtgärder som skapar medel i incitera diskussioner och det är en hemligt att det är en spricka mellan Sverigedemokraterna och deras ungdomsfund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 En av de personer som har stött Vanskusta Kastram är ju en person som har förmedlat Jessica Olson. Och hon har blivit utsedd för att så tycker att de är uteslutna fel. Och eh, Mattias Karlsson försöker ju agera som någon sorts eh, lilhitter eller om man nu ska liksom kalla honom för det. Men just själva gången, jag tror, jag tror att lyssnarna förstår vad jag menar. Mattias Karlsson är ju partiledschefsideolog chef, och verkar inte vara en person som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 när han utsåg Mattias Karlsson till sin vikarierande efterträdare. Och jag tycker om jag vore med Åkesson så skulle jag ta och ge Mattias Karlsons balken. Jag, jag skulle inte ha gett Mattias Karlsson den uppdrag överhuvudtaget. För Mattias Karlsson har drevit Sverigedemokraterna till en punkt som klart och tydligt visar att tyvärr så har Sverigedemokraterna blivit ett parti som är det mest toppstyrda partiet i hela Sveriges riksdag. Jag tycker det faktiskt. Och jag har fått mycket skit för mina bloggerlägg som jag skrev om det här, men det stod inte jag fullständigt i. Jag har fått skit där jag kritiserade Sverigedemokraternas parti på alla håll och kanter. Det gick till och med så långt så att jag blev uteslängd ur Sverigedemokratiskt forum Välkommen in i värmen på Facebook. Eh, där jag skrev bland annat att jag tycker att de är utslutande antidemokratiska och felaktiga och att man slänger ut de här personerna för att de är populära och att de därmed anses vara ett stort hot mot partiden. Där fick jag inte skriva. Kommentaren bort, togs bort och skriva det igen. Och sen började jag utsända och blockera från Sveriges demokratiska forum. Så demokratiskt sväga forumet alltså. Man kanske borde byta namn till sverige eh, Sverigefascistiskt forum istället. Eller fascistiskt forum och så vidare. I vilket fall som helst alltså tycker jag det är enkelt. Det hade ingen förlust för mig. Det finns andra forum att, att vara med på. Vilket det också är naturligtvis. Inte bara på Facebook utan på andra ställen också. Om vi tittar lite längre ner De här mejluppgifterna Som nyheter idag på att jag kommit över Så står det då så här Bland annat jag citerar I konversationen som nyheter idag har tagit del av Får en helt annan bild av Kassas inställning till Nordsund Men om jag inte ett uttryck för SVT aktuellt Bland annat så påstår så att Kassas kan ha skrivit detta Okej okay, det finns allt möjligt Folk som är medlemmar i både SD och SDU Så lägger man endast passiva. Och nu Så tycker jag att vi behöver vidta åtgärder som skapar medel. Eh, är det så att det, att det är några medlemmar som är med i nordisk ungdom som är med i SDU också så tycker jag att det är någonting att sig om faktiskt för att om man tänker efter så här som Kasselsson påstås ha skrivit, om man nu har skrivit alltså är så länge man endast pass i passiv anonym då tycker jag det är en helt annan sak samtidigt så blir det lite dumt om man ska vara med i flera olika organisationer eller partier, det blir ju lite stolt då så om den här uppgiften är sann, så säger jag så att jag är ganska 50-50 till den här uppgiften då. Och det är idag tydligen så sök Gustaf för en kommentar. Det där kan man ju tolka hur man vill då. Men Gustav Kastelsund behöver inte uttala sig till vare sig till idag eller, eller någon annan media på nätet eller tidningsmedia om man så vill. Så det är väl upp till honom. Sen att, att däremot, kan man väl. Ska man inte sticka under Med att de här uteslutarna har skadat partiet Detta oavsett Vad som står i en artikel Från Dagens Samhälle Som blev bara för några dagar sedan När för två dagar sedan Där står det så här Sverigedemokraterna slår nya rekord i som ska comeback i Skavland Och infekterar strider mellan SD och ungdomsfölj Där du har inte påverkat partiet negativt Tvärtom I flera aktuella opinionsmätningar Sätter SD nya opinionsrekord det är mycket möjligt att det här stämmer uh, I norska Centio Till exempel så fick Sverigdemokraterna i torsdag Sin högsta notering låg sin 17,8% Så antingen kan man undra varför norrmännen röstar på ett svenskt parti Men det är upp till dem, säger jag uh, Och det står lite andra er också lägger ner här Eh uh, uh, opinionsundersökningar också har tydligt nyligen visat ett kraftigt minskat förtroende för allmänhet från den förra så kallade decemberöverenskommelsen då, som var också längre till men eh, jag säger så här den här artikeln från dagens handlade som jag läste upp den här stora nya rekord den artikeln tar jag med en ny salt varför tjäna lyssnare? Jo, följande eh, att de här striderna mellan SD och dess ungdomsförbund SDU har skadat partiet är alldeles uppenbart Frågan är alltså inte om De har partiet utan frågan är hur mycket Jag tror att Efter en tid nu, efter några veckor När man har sett mer helhetsbilden Har kommit fram börjar så börjar jag helt övertygad om att, att De här utslutningarna skadat Sverigedemokraterna Väldigt, väldigt mycket Och att partiet kommer att förlora flera väljare Att förlora många, många väljare På grund av de här Det tror jag inte längre men däremot så är jag övertygad om de fortfarande att att har utslutna skada partiet på ett negativt sätt när det har bestämt eller om man så vill det är inte partiet som har blivit skadat utan de är uteslutna själva Sverigedemokraterna har inte blivit skadat utan de är uteslutna däremot Sverigedemokraternas partiledning blivit skadat utan de är uteslutna utan för det Sverigedemokraternas partiledning som är problemet inte själva Sverigedemokraterna och det tror jag nog att många väljare Känner att det är så Mattias Karlsson har styrt partiet i en riktning Som inte är demokratisk Tycker jag ganska många väljar också tror jag. Och det är ju flera personer som Som uh, Har kritiserat STs partilin för det här Som är själv, Sverigedemokraterna själva Men jag klar att det är Sverigedemokraternas partilin Som borde kritiserat inte själva partiet Jag tycker det är en viss skillnad Ehm Sen så Kan jag väl hålla med Där måste jag hålla med om att Att, det, att vi ser en maktkamp Mellan Sverigedemokraternas partiledning Och deras ungdomsförbund SDU. Precis som Motgift.nu har skrivit flera år Så är det en form av maktkamp som Mattias Karlsson Och även Jomshoff håller på med Och jag tycker att det är ynkligt. Man försöker få bort man, man nöjer sig inte med att ha slängt ut till exempel Gustavs Kasselström då, ur SD man vill även ha bort dem som ord, från ordförandeposten för Sverigedemokratiska ungdomsförbund vilket jag tycker att är starkt antidemokratiskt och dessutom ynkligt gjort av ett parti som påstår sig vara Sveriges bästa demokratiska och antirasiska parti också till att börja med. Jag tycker att SDs partiledning beter sig ynkligt och vridigt bidrigt och jag tycker det är skandal att det är med Åkessons stöd i den dygnen om jag får säga det själv. Ja oavsett vart jag står någonstans så vill jag politiskt sett så vill jag se ett Sverigedemokrater som är starkt och eh uh, enat Och jag ser inte att Sverigedemokraterna Som är starkt och elat Jag ser att Sverigedemokraterna som är sprittat i två olika faller här Och som jag sa De här konflikterna har skadat partiet Helt klart Och jag tycker inte att den var bra Jag känner flera medlemmar Inom Sverigedemokraterna själva Som är oerhört kritiska till de här utslutningarna Och tycker att det är väldigt, väldigt fel De säger samma sak som mig Har man begått en grovbrott eller en helt annan sak men då har de här personerna inte gjort Sen är det intressant det här som har kommit fram Om, om, om William Hada Även grund av Att de två skulle ha tringat till sig ett, ett sorts medlemsregister Med hot och så vidare eh, Medan de själva så Att det inte är så Utan han klagar Sverigedemokraternas för lögnare eh, Jag tycker att det är väldigt, väldigt mycket Som är rörigt här Jag skulle nog vilja säga så här att, eh, Jag tror att båda sidor talar ungefär lika mycket sanning och lika mycket lögn Både Sverigdemokratas partiledare och Sverigdemokratas ungdomsförbund ljuger på, på ungefär lika mycket som de talar sanning. Jag bara frågar om hur mycket lögner jag frågan och hur mycket sanning i frågan om. Det heter för partiden att den 27 april så ska alla kort läggas på bordet. Jag tror inte att det kommer att bli så. Jag tror att vi aldrig kommer att få reda på den hela sanningen om var de här utskjutna ligger till grund för. Utan jag tror tvärtom att det är som vårt motgift säger att som Magnus på motgift har påstått att, att vi ser en maktkamp här. Vi ser ett Sverigedemokrater som slänger ut människor eh, för att de helt enkelt inte tycker om dem av någon or orsak. Att det är personliga grejer det, det sista är dock mina egna ord och inte Magnus Jag tror som en del andra Sverigedemokrater var att det är en god vän till mig inom SDU, eller nej inom Sverigedemokraterna helt alltså enkelt att när man bestämt det faktum att, att man slänger ut de här personerna på grund av att de är populära Och att de utgör ett hot mot partiledning på grund av dess popularitet Jag själv som har skrivit ett bloggenlägg förra veckan vill se, Jag anser att Gustav Kastestrand det är en ny Ibi Åkesson Jag vill se honom som efterträder som Ibi Åkesson För jag anser att Gustav Kastestrand är en väldigt kompetent och bra politiker Och det är väl förmodligen det som är till att man har släckt ut dem.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 några fåtal människor inom, inom något parti eller organisation som har kontakt med något partier parti eller annan organisation. Så, så ser det ut i hela Sverige. Så, så är det bara. Och varför just skulle då Söddemokraterna och så, eller varför skulle då SDU något undantag? Liksom? Jag tycker att det är löjligt och fjantigt Jag tycker att det är en samlån nivå av Söddemokraternas parti. Att man har sänkt sig till samma samlån som Rosanna sannad till exempel anklagade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 med tillåtelse för programledarna Om det är okej okay, naturligtvis jag Tänkte jag gå över på ett annat ämne då jag säger att no, har no, det... no, Nordfront har börjat med så här... Nordfront har börjat med radio Ja, det har de gjort Radio Nordfront har startat ja. eh, Det är väl förmodligen inspirerat Av både Motgift och, och Radio Länsvande De finns eh, Jag vet inte varken var man, var man kan lyssna på Det jag sänder jag direkt Men jag finns att men jag vet att det finns en Nord youtube som heter Radio Nordfront äh, Nordfront.se Radio Okej, okay, okej, okay. det var mina vänner. Ja, för jag har bara hört dem på Youtube Jag tycker att uh, jag kan rekommendera lyssna. Och även dig känner på ämnet, Men du kanske redan har hört en intervju Med uh, Claes Lund Ledare för Svenska motståndsstörelsen När de intervjuade honom i uh,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 Så han är väl lätt, rätt person att leda eh, svenska motståndsrörelsen Och det hade väl även tyckt om han hade, varit, om han hade lett eh, någon annan organisation eller någon slav Han är kompetent helt enkelt Och detta oavsett vad man tycker om hans, hans politiska ideologi då, Eller politiska ståndpunkter Jag har lagt, lagt in Daniel Spansk här på Skype då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 Vilket för övrigt är en kompis du var i Diver. Och eh, det var via honom, via Migon magasin, magasin då, som jag fick reda på det här med Radio Radion Och Jag tänkte, det kan vara intressant att kolla, tänkte jag. Och han har då länkat till ett till, till avsnitt med Radion som handlade då, där, ja, jag tror det var debutavsnittet, avsnitt 1 för Radio Nordfront. Och det avsnittet tycker jag inte var särskilt bra, men jag tyckte det var intressant att lyssna på. Så jag tänkte, jag ska se om det finns, vilka andra avsnitt det finns mer. Och då hittade jag bara annat det avsnittet där Kraslund medverkar. Och eh, i slutet av det avsnittet där Cross Lund då, så frågade du de som, som eh, driver Radio Nordfront om om Cross Lund ville ha mer frågor och han svarade ja på den punkten. Så det var bara kontakter igen. Vem med, har han då. Det finns inget det finns inget namn på partiet ännu va. Det, där, det är registrerat så att säga med, med namnunderskrifterna men själva namnet är inte offentligt gjort ännu va. Nej det är det inte. Han, han, han pratade faktiskt om det i den intervjun där han sa bland annat att det finns inget riktigt namn på partiet än uh... Själv var jag lite tveksam till om det kommer fungera och vidare här, SMR har ju framstått som en organisation som är emot det parlamentariska systemet Och nu ska man alltså bli en del i det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 Även om man inte kommer in i riksdagen så tycker jag visar vilken potential svenska parti har. Och eh, jag är övertygad om att svenska parti kommer att komma in i riksdagen så småningom. Frågan är väl bara när och om partiet fortfarande heter svenska parti. Det kanske heter något annat då. Men jag tror nog att de kommer att komma in fast det kommer att ta tid. Man ska komma ihåg det att det tog ju nästan 25 år för Sverigedemokraterna att komma in i, i, i Sveriges riksdag.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 det blir en ganska invecklig diskussion Så jag tror vi skippar på det <laughs> så att, men, men visst Men När det, när det då När det gäller mot, mot, motgift Ja Både, både Daniel Eriksson och Magnus, Magnus Söderman Bor i Tyskland i Berlin Och sen den här Jonas bor i Skottland Alltså liksom att ingen. Det ja, är i... lite, lite rättelse där Magnus, Magnus Söderman bor i Stockholm Men äh, da, Daniel Eriksson bor i, i Tyskland Magnus har flyttat till Berlin Det var jag visste Sist jag visste någonting om det så bodde han i Stockholm Nej, men, okay. Nej. Vad han, fel han bor i Berlin Och liksom alla tre bor utomlands va Ja Är det inte lite konstigt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 Uh, ja, vad kan man kan säga ni har för oh, yeah. ja, äl... att ni är från en praktikant? Ja, det är från S sverige här Välkommen Lars Lars Augustig, hörde du mig? Lars Augustig på ja. fi Filippinerna, du är ju med Det här var väldigt svårt att höra, men jag hörde honom ja, lite säger det praktik, Är du vaken? Ja, där det, ja. Är du vaken? Kan du ringa upp mig istället då? Det ja. Gick inte så bra det där? Ja det är riktigt ja. illa det, ja, det är ju det är en bra mobil bort också Jag kopplar bort då <laughs> uh, det. Är en, det är en helt annan tid vet du, på Filippinerna där jo, jo, Magnus Söderman sa ju det Att han har ju lite svårt för tyska språk, språket va?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 Två ja. bor i Tyskland och den tredje bor i Skottland. Ja, det var det, det, var det som jag tyckte var så konstigt, liksom, att kan man kämpa ja. för, för, för, för Sverige mm. utomlands? Så jag. Det kan man vi uppenbarligen, <laughs> menar, om man tar en person som heter om tar Martin Agård, till exempel som bor någonstans bort i... Eller nej han bor inte i Brasilien, men var en annan person som heter någonting i Espinosa efternamn. Som är svensk, bortsett från efterlandet då Och han bor i Brasilien och han skriver en massa skit För Aftonborg, så uppenbarligen så kan man kämpa För att man tror på i Sverige, utorlands ja uh, uh, Dan Eriksson Dan Eriksson har ju då en, en tysk Martin, es, Martin Espinosa har för man heter till och med. Dan Eriksson har ju en tysk tjej Och barn med, med henne och sånt Det kan man ju förstå, men att Magnus e Magnus Söderman också har flyttat ner till Berlin Det är liksom det är också lite konstigt sådär Ja alltså situationen är ju lite intressant Det ska jag väl inte stika in Att även jag tycker naturligtvis Och tror det massa muslimer i Berlin Jämfört med Stockholm Ingen har länge Frågan i Söderman Ja Ja. Jag försökte koppla det finns, väl, det finns väl en del där nere, misstänker. Jag. jag försökte med Lars AG-stig här Men det gick inte så väldigt bra Men han är i alla fall online här Ja. Vi försöker en gång till Uh, ja, det bara, ska väl gå och få tag ta i annan tid va? Men han är, han är grön. Han är online så säger jag. Ja, men det är väl så att det är något problem med uppkoppling då. Jag menar, det är så sagt att ganska långt bort Filippinerna, alltså. att minst att. Ja, det är problem. Kan du ringa upp Sverigekanalen? Varför då? Sitt ni i ner. Ja, ja. Vi är ute, vi är ute live här nu Ja, det är live här Ja, men det är att vi inte gick med så att Vi får tala om när ska köra i så fall så att vi kan förbreda det Ja, okej okay. Det låter inte bra där Nej, Nej. det var, jag vet inte vad den gjorde riktigt De har Eftersom velat... man uträttar ett visst behov Nej, men de har ju en helt annan tid vet du, då. Så han är ju, han, han är ju, han är igång så att säga fram till klockan 16 egentligen och sen bygger han nanna kudden. Ja, nej som man sa, det är, det är väl det att det är problem med, i med att det är så pass långt bort så, jag vet inte, de kanske har ganska dåligt internet att kommer upp på Filippinerna, man vet ju inte. Det vill vara massa störd. Det är ju en hel del bråssu ganska rejält. Eller kan vi hålla med sådana saker göra också? Ja, men jag kan göra snack med honom och gö göra inspelning istället och sända ut senare för att de har ju en helt annan tid egentligen. Han ska ju ligga och sova så här dags. Ja, för att alltså, ta på bråssu så så länge är det ändå ordet brås Jag har inte haft några problem med Uppcorp i Charles. Nej, ja, jag har varit ute här. Jag hade ju det här taget när jag var med i när ja. jag var i Circle of jag var hel... det är några kallar, då sa jag de att det blåser, att det bröts uppkopplat Men det berodde på att det blåser så för mycket alltså, utanför, där Vad ska det påverka internet då? Ja, på något sätt så gjorde det Sen vet inte jag vad som var orsaken Men jag har ju tele och det kan ju ha varit en med tele Rätt annat i, i kastrapp och sånt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 det, det är ju liksom inte någon representation för, för Både i kommun. Det ska ju vara svenska människor på, på bilder, egentligen. Ja, man sa att det är intressant. Det är väldigt intressant att man gör det samtidigt. Så jag tycker inte man visar så här stor hänsyn till de här personerna, de här svarta personerna i Bandraådet.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 man lever inte så konstigt att det skiljer sig så pass mycket det är nu. Men som jag sa, det, det kan ju vara orsaken till att, att det var så hackigt när han var med, eller den korta lilla stund som han var med. Ja. Det kan ju helt enkelt vara, jag hörde nästan att det inte var så. Nej, det var något. Men när, jag sa, när jag sa någonting så var jag väldigt högt istället, men det kan ju vara det att.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 17 och 25, jag satt och lyssnade på hela debatten och det här, och sen att vi pratat över rumtaget Det kan vara väldigt intressant Daniels... Jag tycker att det ska vara med lite fler år för man kan vara, försöka vara liknande saker och seriös om man var det här då Daniel Spanski också är också med på Facebook via mobiltelefonen, men precis som Ram är han inte med på Skype, grön alltså online då ja. uh...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 Har, har, har det är själva, själva staten i som är Har araberna exakt samma rättigheter som medborgare i Israel som de judiska israelerna eller eller, eller diskrimineras de på något vis? Med det här passkontroller och sånt de måste visa, stoppa sin i legitimation och, de, de måste ju pass, ja, de, de måste passera var... de måste, ju passer, de måste ju passera här säkerhetskontroller överallt så att säga. De går igenom väskor och jag talar det ju väldigt tyst om det som du säger nu, det är ingen som vill prata om de här sakerna. Det är ju fel naturligtvis att, att, att, att ett folk som, om du sa att det i det här fallet, ett folk som har blivit utsatta för det och det under andra det och gör sådana här saker mot jordmänniskor. Men det är, ju, det är inte själva det är inte själva judarna eller vad man säga som är problemet utan den isla, israeliska staten. Ja. Sen är det naturligtvis helt oacceptabelt att, att det finns muslimer som drar judar över samma kam.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 får skit för det som, is, som islamiska staten håller på med till exempel, eftersom de också är muslimer själva, än att, än att judar som inte har någonting med den israeliska staten att göra, ska få skit för det som israeliska staten gör mot palestinierna. Men som, ni, som många människor vet, så är det ju så här att vi människor är ganska trångsyta och enkelspåra rätt annat oavsett vad det gäller ofta. Många av oss, oavsett vilka politiska ståndpunkter och ingenting med det att göra, är, att och ganska enkelspårar. Jag kan bara se en sak. Och människan är sånt tyvärr. Jag tror att eh, evolutionen har gjort människan så på, på sikt, naturligtvis. Det är intressant att se hur stenhundersvärd ska vara på den punkten. Jag tror nog att man var mer open mind med nutidsvärd ska men, ja. men det är vi aldrig det fi, om, men. Det finns ju aldrig fler. Det finns ju judar som är emot sionismen och judar som är emot Israel och judar som inte tror på Gud eller någonting. Ja, och så ja. det finns det fanatiska judar. Som, som vrålar, vet du, Jerusalem döda araberna Alltså, verkliga sådana här prosionister Det finns alla möjliga sorters judar, så att säga så man ja, kan det, det, första, det finns ju olika typer av oss muslimer också Men någon fasen finns det väl mer än 20 000 judar i Sverige Jag tycker 20 000 låter ju väldigt lite, va? Nu får vi med oss, vänta nu, nu uh. Vänta nu, nu får vi med oss Ahmedrami här Ja, Ahmedrami här ja. Hejsan, hej Tjena, hej hur, hur, hur är leget?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 muslimerna och invandrareallmänhet de har en makt i Sverige de äger varken massmedierna eller styr in parti de är styr in en maktfaktor i Sverige medan sionisterna även om de är bara en procent av befolkningen men det är de som har 100 procent av makt, politiska makt i Sverige och för att avleda uppmärksamheten från den judiska ockupationen judiska nedvaron, sionistiska nedvaron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 problemet med eh, senare romer som kommer att tigga här. Det är turister som kommer för att tigga professionella turistiggare men regeringen gör ingenting. Ha? Egentligen dessa tiggare ska förbjudas att tigga för tiggeriet egentligen skulle inte tillåtas i Sverige som har löst sina problem istället för att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 Nej, det är det stött om de söker att deras barn ska slippa sig i svenska skolor. Jag Nej, men... det är, man, man leder nu om det är demokraterna, det är ett problem. De är inte lösning för att de är inte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 som egentligen har de gör i det politiska livet det är att sabotera det svenska systemet. Okej då. Vad intressant det intressanta superintressant Absolut. Ja. Men Palme, Olof Palme han stödjer ju Arafat va? Alla alla svenskar som är egentligen är nationalister eller socialdemokrater eller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 men egentligen är det bara parasiter. Dessa demokraterna de är det bara parasiter. Sabotörer. Eh, som saboterar det politiska livet här i Sverige. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, det var i alla fall. Ja, men eh, man, kan man, kan man ska säga <laughs> man ska säga Alltså ja, jag ja, tycker absolut. att det med, med, med nåt sikt. Jag tycker man ska inte gå, inte gå runt problemet. Nej. Man ska gå rakt på saken. Ja. Absolut. Ja. Och jag tycker samma sak egentligen om dessa äh, flummisars äh, miljöpartisterna. Det är de egentligen som är... Att Sverige kan inte ens egentligen. Äh, de har hotat att lämna regeringen. Äh, ja, och det, det har de gjort. Om, ja, precis. Det, det, och då... Och då, nu de, de har de förvandlat Svensk, Sveriges regering till gisslan har genom att de, om de lämnar regeringen det blir ett nytt val och en massa miljarder kronor som, och tiden som kommer att förvandla. Så egentligen är dessa små partier som utpressar andra partier, stora partier de egentligen försvagar bara det svenska systemet. Svenska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 försöka att bilda en stark regering det, är det de kan att förvandla de som de största partiet som har någon chans att bilda regeringen att tvinga på den minoritetspolitik till exempel Sverigedemokraterna försöker tvinga på Moderaterna sin, sina idiotiska program och Miljöpartiet försöker också tvinga på Socialdemokraterna sina idiotiska program Uh, egentligen, och deras program, de, de saboterar vad Sveriges ekonomi, Sveriges politik, Sveriges riksdagen. Det är skam, egentligen, de, dessa små partier. Och man ser nu att uh, en regering nu, som är Socialdemokraterna, har blivit tvungna att regera med oppositionsbudget. Alltså, de kan inte själva få. Uh,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 Och, men de kan inte tillämpa sitt program trots att de får röster för att tillämpa deras program men nu är de tvungna att tillämpa äh, s, f, äh, Miljöpartiets idiotiska program mm? Mm. eller så en del av det, Miljöpartiets idiotiska program mm? Mm. Och, och de här nu äh, Moderaterna, Miljöpartiets... de är också tvungna okay. att äh, ja att kompromissa med Sverigedemokraterna och går ner till deras idiotiska program till exempel de demokraterna emot att Sverige erkänner Palestina ja? och det här det är Israel det är inte längre det är, det är Israels program det är inte Israels parti det är Israelsk de, de, de, diktaturerna, inte demokraterna det har ju att göra med demokrati när de studier en diktatur och uppar stund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 ja jag har den jag har läst den ja, den var han ja okay. uh, han är han kom från Palestina och uh, han bodde i Sverige och han skrev i boken med en linje som bodde sig om honom han är, som, aha, bodde han i ja han i Sverige det står också att han var i Sverige här han bodde i Stockholm här ja mm. vad va, va, han, han har dött nu han, han om vi, tar, om vi tar Israel till exempel. Är det tillåtet för en uh, judisk israel att ingå äktenskap och bilda familj med en arab? Nej, nej. Alltså det, det, det, mest, rasistisk, det mest rasistiska uh, apartheidsystemet i hela världen idag det är Israel. Ja, alltså, vad säger lagen alltså uh, om, om detta, uh, Israel? Uh, äktenskap mellan judar och araber. Vad säger den israeliska lagen?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 även i palestinsk alltså kristen och muslim de betraktar inte icke-judar som, som människor de betraktar om han gifter sig eller, ja, med en, en judi en manlig judi som gifter sig med en palestinsk kvinna eller en kvinna som gifte sig eller en, eller en judisk man en sydisk kvinna som gifter sig med en palestinsk man de betraktas om de om det är Ett Ektenskap mellan en djur en människa Ett djur och en människa Eftersom judarna betraktar lite judar som Boskap Men du, det, det, du, det är ju inte bara palestinierna Som tra trakasseras dagligen Utan de här bosätterna och militären på, Utan också be, de här beduiderna bed, Beduiderna va Trakassas ja, Men beduinerna det är bara Palestinier som bor Beduinerna det är bara palisiner som bor i öknen Alltså de, eh, på landet Därför de heter bedouiner, bedouiner nomader. Mm. Till, de, till Det nomader Till exempel så här Det finns ju En, en, en, en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 till Israel ett system som gör att alla bomber, alla raketer som skickas från Gaza den upptäcks och, och uh, neutraliseras alltså och skjuts ner innan den når sitt mål Va, vad, är det för krig, vad är det för krigsfond? Uh, Israel har en krigsfond Va, Vad är det för fond? Men, du vet att USA ger varje år sedan nu 50 år 3 miljarder dollar Per år som krigsfond ja? 3 miljarder dollar ja? hur, mycket så, blir det, hur, mycket, hur mycket Det är svenska pengar då? Ja du måste Multiplicera per 8 Eller 7,9 alltså. Det vill säga det är Om du multiplicerar 3, 3 miljarder dollar ja? Och multiplicerar De med 7 ja? Det blir 21, miljo, 21 uh, miljoner, uh, nej mer, eftersom det varje miljarder, det är tusen miljoner. Hur många, hur många, judar, sit, hur många judar sitter i Obamas uh, vita huset nu, jämfört med, med Clinton? Hur många ju, Alla hans, hans, hans, rådgivare som bestämmer det i Parisien, de en judar.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 Ägs av judar, medan judar är bara Mindre än 1% eh? Det är 0,7% Inte ens 1% Men det är som i Sverige I Sverige de gör bara Mindre än 1% Men uh, de äger Både alla stora tidningar ja, om, vi tar, om, vi tar, om vi tar Dagens Nyheter Och Voldo Darski, har han någonsin Kritiserat Israel, han är ju själv juda Aldrig kritiserat Israel Men det är de egentligen Alla journalister Ja eh?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 Men det, det alltså jag tycker, jag tycker att eh, innan man befriar Palestina, man måste först befria USA, Amerika, befria Sverige, befria Frankrike. Alla eh, stora länder i västvärlden är ockuperade av judar.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 judarna, also alltså har den judiska lobby har samma taktik i alla länder att äga massmedierna styra politiska partier, styra regeringen och det, till, samtidigt de har ingen, ingen lojalitet mot, mot landet de bor. Du ser till exempel Sverige, Sverige part, de här Sverige demokraterna, De är mest egentligen har mest de måste mot Israel än mot Sverige De de pratar bara egentligen de om bara omna eh, om Israels intresse och judarnas intresse. För de pengar utav judar tror du. Det är något som är vem det Ja, det kan vara någon skit med den skärpa Ja, jag hör dig. Det var något tjurs.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 i och för det så sig, en eh, gång ett tid som var ute och Sverigedemokraterna de har ju blivit någonting idag som de på många sätt inte är, men det ska vara. Då, eftersom nu, så fort man ser då att, att de är styrda av sionisterna då öppnar man dem, de, de massmedierna och börjar prata om massmedierna. Om det inte, om det inte var judar som styr demokraterna de skulle aldrig komma in i rikslagen eller i massmedierna. Men nu då, ja, eftersom de, de studerar Israel, då har alla, alla massmedier som styr för oss av judar har öppnats åt dem. Mm? Och det är massmedierna som gör en nolla till någonting. Och det är massmedierna som gör någonting till en nolla om de vill. Mm? Jag förstår det. det.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 Det är de som ska bestämma vem är antisemiter och vem är inte antisemit. Ja men judarna som hatar araber, de är ju också antisemiter. Så det är, det är semitiska folk, bägge. Ja men de, är, de anser då att de har rätt att hata men icke-judar har inte rätt att hata. Ja men det, det, det är alltid så att de, uh, det är de som, uh, som har makt uh, och de tycker det är makt som de vill.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 Han, de, ska... de, kär, kär på den, han var ju inte på det förut Varför han tyckte du? Nej men jag tycker till och med Om jag var ansvarig skulle jag utvisa dem För egentligen äh, De Dessa muslimer De är inte riktiga muslimer Jag kallar dem för dissertörer För de ska mm. försöka göra någonting I sina länder för att Göra deras länder Till nya Sverige Att de ju. Uh,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 någon, den islamiska laddin missnöjd med sitt situation i sitt land ska först försöka förändra och förbättra men de försöker ja, det, dessa, jag betraktar dem som föräldrar dessa som lämnar sig jag tycker att det är diktatörerna som måste lämna sig dessa landet i Marokko, det är kungen i Marokko som måste lämna landet och folket ska stanna i landet Nej, du hade ju en bra orsak att ors flyt och ditt hemland, det kan man lugnt säga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 praktiserade sin religion i, Mar i Marokko det är bara 1% som tillämpar islam resten är bara eh, de tror inte på någonting men det står de, ju de, som, det står de i kommer, det, stå, det? det står i koranen att de kristna ska dödas det kan du inte förneka nej, nej, nej, nej, nej. det står inte eh, Det nej, ju det gör no, de det, det gör det, gör det ju nej, nej, nej, nej nej, nej, nej, nej, nej, vet du, jag jag har läst koranen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 Jesus har mera betydelse i Koranen än i Mohammed mm. Mm. Uh, och Koranen säger bokstavligt mm, att de värsta fienden för mänskligheten är för de troende är judar det står i Koranen de värsta fiender för muslimer är judar och det står att med däremot det står att kristna ska skyddas nej men det står i koranen att kristna ska skyddas eh, på, på en punkt har du rätt i alla fall eh, Mohammed har ju tydligen skrivit ett brev där han har skrivit att du kan inte veta mer än jag när det gäller islam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 Ja. det är bara svenska som är födda i Sverige, de har inget att göra med islam egentligen okay, det är det här. Men, men, jag, jag är mer representativ för islam än dessa. vad jag säger till er nu det, det jag står för och jag, jag det är jag som har grundat Radio Islam ja, mm. ja. Och, och, och jag har grundat Radio Islam 1986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 Ja, men jag har jag har egentligen mera jag har proger, propagerat mer för kristendomen för islam jag har aldrig jag har aldrig eh, propagerat för islam eller missionerat för islam, jag är till och med mot att svenskarna ska att så alltså konverteras till islam, jag är mot det kom en, en fransman till mig en gång från Paris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 skall om de inte vill bli muslimer dödas och här är flera citat från koranen där det står att de kristna skall dödas, de som inte vill underkasta sig i islam de som inte vill bli muslimer, de skall dödas och det står här det står 2.191 9.5 9.14 9.29 4, 8, 12 till 17 står det Äh... Uh, uh, uh.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 Fråga prästen, katoliknu.se Men det, det här, det, det är inte Koranen. Ja det, det, det är det faktiskt. Du, du, nej, men du ska köpa en Koran ja, som är översatt av en, en, en, en svensk ja, som är inte judig. Medan, jag, jag kan säga, det som kommer nu. Men de dödar ju hundratusen kristna varje år, Ahmed. Hundratusen kristna dödas varje år av muslimer. Lyssna, det kan lyssna, du inte lyssna. förneka. Lyssna, lyssna på mig. De som, muslimer som dödas av muslimer är mycket mer. Vi sett till exempel, om du ser i Syrien, det så, muslimer som dödas är tusen gånger mer än vad. Det här egentligen har egentligen inget att göra, varken mot islam eller min. Det, det här är bara. Eh, CIA och Mossad som organiserar no några galna antingen eh, själva medvetna agenter eller lurad men i alla fall viktigast egentligen eh, att eh, det som kommer i koronan varje vers till exempel, det kommer inte allmänt, det kommer om en viss fråga till exempel om det har varit en till exempel ett slag någonstans. Det kommer om det här slaget, inte allmänt. Och du läste någon ordet medborgare. Det finns ingen ordet medborgare i kor 600-talet. Ordet medborgare. Varje... Jag hörde att du använder Det här egentligen är bara en konstruktion. Men viktigast är du som är. Kan och det är Du ska se i Sverige vilka problem har ni idag. Mm. Vilka problem Man brukar säga tänka globalt och, och handla lokalt Vad kan vi göra här i Sverige Vilka problem vi har i Sverige Vet mm. äh, Vänta nu Har vi problem i Sverige Att muslimer dödar kristna Varför, dö dödar, var, var, varför dödar muslimer Cirka hundratusen kristna Varenda år, varför Jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag till exempel mm. Jag mm. Jag skulle aldrig kritisera kristendomen Om de inte tillämpar till om de till, tillämpar judendomen i Palestina idag det spelar i vad står egentligen i gamla testamentet det är, men om de tillämpar det, då blir det ett problem för mig också, för alla människor och problemet nu det som tillämpas dag. i Sverige, vad är det som är problemet idag i Sverige okej, okay. jag menar vi behöver i Sverige och i Palestina till exempel vad är problemet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 det vill säga att man ska se nu hur ni kan göra i Sverige här ett bidrag eller en roll för att lösa problem vi har i Sverige Sverige här vi behöver mera demokratiskt det vill säga att eh, massmiljöerna ska inte av en maffia eh, vi behöver till exempel att svenska folket ska ha makt i sitt eget land, i sitt eget land.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 Det. det är samma sak negativa saker som händer i Sverige. Då ska man se vad är orsaken till dessa negativa saker. Mm. Och om man vill äh, gå vidare internationellt, allmänt, då ska man se att konflikten som inte har varit 60 år inte löstes det är palestinafrågan. Vad är orsaken? Vem legitimerades ockupationen där? V vad? Det är judendomen, det är mm. Resen är bara man kan alltid förstås om man vill ha problem. Går. Jag brukar säga att judarna är fria att göra vad de vill och tänka sig om det. Bara eh, att deras frihet ska sluta det andras frihet börjar. Det vill säga att en jude har rätt att piska sig själv om han vill eller om det men han har inte rätt att piska palisynerna. Här står att Moham Mohammed hade samlag med den döda kvinnan. Jag, Mohammed, klädde henne i min skjorta så att hon kan klä sig i de himmelska kläderna. Och jag hade samlag med henne i hennes grav för att dämpa trycket i graven. Hon var den bästa av alla skapelser för mig. Är det Abu Talib. Nämligen fatima mor till Ali eh, Al-Dilmi från Ibn Abbas. Det står i. Uh, ska vi se vad det står någonstans. Uh, islams profet Mohammed nöjdes inte bara med att våldta slavar. Han har till och med samlag med sin, min sak sin, samlag med sin farbrors döda fru. Vad jag frågade dig, det har aldrig hört. Och det är 100 jag kan slå vad att det står inte någonstans. Enligt Koranen får en muslim ljuga om det främjar islams sak. Nej, men det har problem med det. De har hittat så står det där. Det här är bara, jag tror att det var en judisk propaganda, men jag ska säga till dig, För mig, det spelar ju vad händer 600-talet, eller i middeltiden, eller i antiken. Det viktigaste för mig, att det ska inte upprepas idag, det som de grymma saker till exempel under andra världskriget. Det viktigaste för mig är att det inte ska pröpas idag. Men det är Israel som pröpar det som händer i andra världskriget. Men att Mohammed han får lägga vad han vill då. Men, men frågan är, muslimerna ligger de med döda idag? Eller i Sverige? Här? Har du det här problemet i Sverige? Varför ska du leta efter saker som vi har inte har något problem av idag? Sanningen är väl att, att både judarnas, jud, judarnas skrifter och muslimernas skrifter är lika avsjövärda och ondska skrifter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 har ingen plats egentligen i den här modellen och, och, och därför de kommer från judendomen judendomen måste egentligen, judendomen måste eh, det ska inte existera längre eh? och det är samma sak i så fall islam, det för islam och kristendomen kommer från judendomen allt, allt som är dålig är judendomen och islam kommer från eh, kristendomen, islam kommer från judendomen okay? i så fall i så fall man ska man ska utrota den här källan till alla de, de onda sakerna. Du tycker våra, våra kvinnor ska klä liksom i hucklen så här, dölja hår och huvud och allting. Man ser inte ens ögonen. alltså Det är ju ren stenålder. Från alltså. Marokko. Jag har aldrig sett i Marokko till exempel en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 ryska ockupationen, amerikanska ockupationen, kommunismen då bildades de här eh, någ någon sekt du vet vad betyder talib ordet taliban mm? ordet oh, aye, aye. Så, taliban betyder studenter mm? oh, de studerar alltså så det var några skolor som bildades av en sekt som heter salafister och de bildades några ungdomar som heter och de kallades talibanerna men, ja, det är inte hela, ja, men det är inte hela det är inte problemet för, för eh, Afghanistan jag kan säga fortfarande om du om du har någon minut i ditt program försök ta viktigast som problem som finns i Sverige så att folk, eh, folk märker att du behandlar Sverige som problem som angår dem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 Okej, okay, uh, jag är tog mot det här, i så fall mot islam. får se vad om det om det lyckas. Men ja, jag menar bara att, okej. Okay. Uh, kalla ditt program för anti-muslimskallelse och då prioriterar det. Alltså ja, jag, alltså, muslimerna är många gånger. Ja, judarna, ju, judarna, judarna är ju ett stort problem, eller zionisterna, när de har sån här makt. De har ju makt, alltså radio, tv, tidningar. De, de finns ju överallt. De äger ju media hela. De som i USA där, va? som David Jok har talat om. Det, det är ett stort problem för USA ju. De äger alltså radio, tv, filmer. De här för, mig, för mig är det problemet nummer ett. Okay? Uh, mm. Men jag kan inte göra alla till fiender uh, vara en donker, hot, en donker shot. Mm. Jag ska se först vad jag kan göra som är nyttig. Och som jag kan samla hur många som helst emot den. Jag är ute ut, efter att splittra. Jag till exempel, jag är inte religiös. Mm. Jag är inte praktiserad. Jag kallar det Islam. Jag tänkte att jag skulle kunna få med mig muslimer mot den judiska makten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 20 procent av palestina är kristna och de också gör motstånd mot den, den kristna yrkebiskopen kristna i palestina. Han sitter i fängelse. Mm. Mm. Uh? Uh, jag tänkte att jag nämna en sak för programledaren. Jag, jag måste utgå i programmet tyvärr. Ja, jag kan uh, koppla uh, bort dig. Okej. Okay. Ha en trevklad, båda två. Uh. Uh. Uh. Ja, hej då. Ja, hej då. Hej. Hej uh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 den här äl, äl, äl, älf, älf, kusten, Cote d'Ivoire. Om du tar Sydafrika, Kongo. Äl... Alla. Äl... Men det är bara kristna. Alltså någon film, någon film där på YouTube när den svarta galningen gick till Attack och brände ner en kristen kyrka. Det var i något afrikanskt land. Det var här nu under vintern. Så... Det, är, det är Boko Haram som ligger i, i Mali. Mellan Mali och, och Nigeria. Men det var en liten, liten, liten grupp Som stod av en galning Egentligen Men kvarstår eh, nu Att Hela Afrika idag Och hela den arabiska världen Är i kaos där Hur blev det efter Kaddafi Förresten Vad hände i, i, i, i, i Libyen I kaos Alltså ja. det, är, det är Det finns inga stat längre I Libyen det är bara små grupper som uh, slåss mot varandra. Det finns ingen stat längre. Så den här arabiska våren har förvandlats till den uh, vinter, vinter, uh, Men, arabiska vintern. Hur kommer det sig då att Shia och Sunni muslimer är mot varandra? Hur kommer det sig att den arabiska världen är så splittrad mot varandra också? Det är också konstigt. Det är medeltiden här. Det var den religiösa krig i Europa. Mellan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 Riktiga förändringar. Och det är samma sak nu: det är inte bara att trycka på en knapp och allt. Det, det, det, det. Du ser till exempel också i, i, i, i Ryssland. Alla länder har sina egna eh, utvecklingar och förändringar, och de behöver inte nödvändigtvis exakt följa den svenska modellen eller den franska modellen. Du ser att fransk har sin egens, eget sätt att förändras. Sverige har också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 det är samma grunder. Uh, islam, till exempel, innan islam kom, mm, det var många som hade 24 och 30 för och år. Mohammed, han trodde att han hade rått en revolution genom att säga att ni får inte gifta er mer än fyra fyrar. Och, mm. och det var inte, det massor massa som dog i krig, männen. Och det var en massa kvinnor som hade, uh, som hade inga män. Och då han, det var han sett att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 Judet i islam. Jag menar, det finns både amerikaner och fransmän som har sin fröja med sju i Men det, det, det, det är galningar. Man ska inte sen förvandla sig. Det är vad svenskarna gör, kristna. det är kristna. Jag pratar med dig som kristn. Som muslim tror du att jag ska högga. Det, det, det finns galningar förstås, även de som kallas muslimer bland dem.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 men jag säger så här Jag tycker jag tyck inte, tyck inte att islam passar in i Sverige alls Utan det är ju Vem religion egentligen som passar in här? Hitler till exempel Ja. Han...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 Till exempel min mamma, eller din mamma. Hon har inte förmåga att följa utvecklingen och studier och kemiofysik och, och universum och vetenskap. Och då behöver hon bara några enkla även om de är felaktiga grunder för att stå och därför teorin undras varje dag. Och därför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 Uh, vi får nog tacka åt drama där för han person helt enkelt och jag var lite trött också då. Jason Lee åt med här på en reklam från Microsoft. Jag har en massa citat här från internet här faktiskt, men jag orkar inte dra upp. Uh, och det är svettigt här och och, och tröttsamt också. Uh, ska vi se här nu. Uh,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 Mellan 56 000, 000 besökare. Och nu måste vi uppgradera Skype också mitt under pågående livesändning. Alla ja, Sagersteg har en helt annan tid där borta i Filippinerna. Jag har ju gjort en intervju med honom på 3,5 timmar och någonting tidigare. Och vi kommer väl att avrunda sen. Eh, jag ska se vad som kommer klockan 20 här om det blir programmet. 100 med White Voice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 Det är mycket med det tekniska Ja, man kan bli osams bara av att prata om religioner alltså faktiskt Och politik också Då ska vi se om vi inte just det här Vänta nu Så här med stora stora siffror där. Och max på högtalar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 det här med att se kvinnorna i de här hucklarna som fladdrar i blåstände alltså det passar inte in så att säga man ser direkt att det här är ja det, det, det krockar alltså med religionen eller kulturerna krockar med varandra helt enkelt och Mona, Mona salin kallas för rasist också nu av muslimska ledare det är mycket intressant det passar in. och som sagt var Karpsdipan fick inte medverka på länsman där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 Det är intressant faktiskt. Ehh, oj då. Det här var neddraget där. Va? Ja, det var neddragen regel och då hörs det ju ingenting, vad konstigt. Mycket med det tekniska, men nu kommer nog så Leanne. Det här?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 en brinner de Med stadigt sken en flammar Som blås Som silver Och kristaller Nu deras Knister faller Och en Och annan flämtar till När hon har Brunnit ut Så faller hon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 man borde se på fönorna